є нечим іншим, як витівкою когось із ляхів. Адже кулій спис вказувала йому, що треба негайно піднімати повстання, а він поїхав за якимось казковим скарбом. А коли все це вигадка чи навіть істина, вірний шлях, до якої втрачено для нього назавжди, скільки тоді часу згаяно, марно і, можливо, непоправно. Охоплений цими сумнівами, найда мовчки зліз коня, Підійшов до річки і, сівши на березі, стиснув руками голову й поринув у глибоку задуму. Кілька разів він розгортав таємничу записку, перечитував її і ховав за пазуху, потім знову напружено думав, здавалося, забувши про все на світі. Так сидів найда, поки Аркадій не нагадував йому, що час відпочити. У найпохмурішому настрої товариші повкладалися спати. Вранці Аркадій запропонував знову спробувати щастя, їхати берегом до самого вечора. Найда мовчки погодився. Вони з невеликими перепочинками їхали цілий день. Нарешті Аркадій зупинив коня і похмуро мовив. «Годі, їхати далі нема чого, все загинуло». Найда нічого не відказав і теж зліз з коня. Вони розташувалися на березі річки. Зморені коні стояли поруч, сумовито похнюпивши голови. Мовчки непорушно сиділи приятелі з чверть години, жодним звуком не порушуючи навколишньої тиші. Нарешті Найда засунув руку за вилок жупана, дістав звідти складений четверо аркушек паперу, розклав його на колінах і почав читати. Аркадій невдоволено поглянув на свого товариша, Танайда, заглибившись у читання, не помітив цього. Кілька хвилин деякон мовчки дивився на приятеля, чекаючи, що він заговорить. Але той мовчав, і Аркадій почав сам. «Ні, брате, як хочеш, далі блукати берегами цієї річки безглуздо. Туди вгору днів п'ять дороги, та назад, а якщо круча залишилася за нами, стільки ж». Коли ж це не на Саксаганці, а на якійсь іншій річці, то так можна проїздити цілий рік і нічого не знайти, а справу нашого повстання прогавити. Хто ж каже, не про те я думаю, а про що ж. Про те, як би дізнатися, на котру ж річку вказував той, хто писав записку, і чи справді ми збилися з дороги. Хм, як же це ти додумаєшся? А от як, дивись. Ось це місце записки, яке вказує дорогу. Від нього вціліли тільки слова. «Від гарду доїдеш до річки С, тому місці, де впадає в неї річка звана. Поверни коня і поїдеш лівим берегом у гору проти течії». Ну, цього, брате, надто мало, щоб відшукати дорогу в степу. «Хвалити Бога, що й те є, бачиш? А не сказано там, чи треба переїжджати річку?» – перебив Аркадій. Ні, не сказано. А що? Та от, якби сказано було, а то невідомо. Найда допитливо глянув на Аркадія, але той сумно мовчав, очевидно, не знаходячи потрібної нитки. Проте його запитання примусило задуматися Найду. А знаєш що, брат Аркадію? Після довгої мовчанки, жваво і рішуче заговорив Найда. Ти з я спитав, а твоє запитання дуже важливе. Мені... «Це й на думку не спало». «Ну-ну, чим річ?» – стрепенувся Аркадій і звів на товариша очі, що спалахнули цікавістю. «Ми їдемо з півночі на південь, і, наблизившись до витоків Саксаганки, могли повернути і праворуч, і ліворуч, тобто поїхати правим берегом чи лівим. Звичайно, але ми поїхали лівим, ближче до Дніпра, бо гадали, що Запорожець заховав скарб у своєму степу» а не буджатському. Цілком вірно, тільки одного ми не врахували, що в записці не сказано, чи переїжджаючи річку, а просто доїдеш до такої-то притоки і попрямуєш лівим берегом вгору. Ну-ну, пожвавішав Аркадій, відчуваючи, що в цих міркуваннях може і справді ще скриється. А якщо ми їдемо лівим берегом Саксаганки, то тутешні притоки її течуть з боку Дніпра і до нас. Отже, повернути правим берегом. «Стривай, стривай!» – схопився на ноги Аркадій. «Виходить, щоб піднятися лівим берегом притоки вгору, треба її переплести. А вже ж, бачиш, друже, така проста думка, а в голову не прийшла. Тільки ти напоумив. «Та що я?» – знітився, Аркадій. «Тільки в записці ж не сказано переїжджати. Тому та й річ радісно вигукнув Найда».